Ya ayuhan Nas, tahu Rabbakum yang telah mencipta kamu dari nafsu yang satu, dan mencipta daripadanya isterinya, dan memperbanyak daripadanya lelaki dan wanita. Dan tahu Allah yang bertanya-tanya kepada Nabi dan orang-orang yang beriman. Inilah Allah yang menjadi penjaga kamu. Ya ayuhan Lailin, aman tahu Allah dan berkata dengan perkataan Amma ba'ad. Saudara-saudara Nabi Uzam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menyambung kuliah kita dan pada kali ini kita berada pada ayat 17 hingga berikutnya daripada surah Al-Ahqaf. itulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Wal ladzi qala liwaalidayhi uffin lakuma ata'idani an ukhrijaka wa kadhalalati al qurunu min qabli وَكَذَلِكَ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلُ وَهُمَا يَسْتَرِيثَانَ اللَّهِ وَيْلَكَ آمين وَهُمَا يَسْتَرِيثَانَ اللَّهَ وَيْلَكَ آمين إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَق فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ wa a'malahum wa la yudhlamun. Barakallahu al-'azim. Dan orang itu berkata kepada kedua bapanya, "Cis bagi kamu berdua. Apakah kamu berdua aku bahu aku akan dikeluarkan padahal sungguh telah berlalu generasi-generasi sebelumku." Dan keduanya mohon pertolongan kepada Allah. "Aduhai berimanlah engkau nak. Sungguh janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu." Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan atas mereka bersama dengan umat-umat yang telah terdahulu sebelum mereka Dari jin dan juga manusia Sungguhnya mereka adalah orang-orang yang rugi Jadi ayat ini menghuraikan bagaimana sikap mereka yang taat dan berbakti kepada ibu bapanya Kalau ayat yang lalu menceritakan tentang sikap mereka yang taat dan berbakti kepada ibu bapa Sekarang ayat ini menghuraikan pula sikap lawan kepada perangai yang baik itu pada tarian yang baik itu Sekarang lawan kepada sikap akhlak yang baik anak Pada episod yang lalu Jadi bin Ashur Pentafsir Quran yang terkemuka Dalam tafsirnya Tahrir Tanwir Mengatakan bahawa Berkaitan dengan bahasa ayat ini Pendapat beliau Sebenarnya berhubung dengan firman Allah SWT dalam ayat 7 Sebelum dulu yang pernah kita bincangkan Jadi ayat ni berpindah dari penjelasan tentang Penderhakaan kaum musyrikin Berkaitan dengan kisah Allah SWT kepada penerhakaan lain berkaitan dengan kemestian berlakunya kiamat Jadi ayat ini bagai menyatakan kata Tahir Ibn Ashur dan sebutkanlah tentang orang-orang yang berkata kepada ibu bapanya Jadi ada kaitan dengan ayat ketujuh yang lalu Apa pun makna dan hubungannya tuan-tuan jelas daripada ayat ini menguraikan sikap pemuda musyrik terhadap kedua ibu bapa yang beriman jadi ayat ni bagai menjelaskan kepada kita Demikianlah keadaan orang yang taat Dan bagi orang yang kafir yang berkata kepada kadu ibu bapanya Ini episod ni macam ni bunyi dia lebih kurang tuan-tuan Jadi kaitan dengan ayat yang lalu Ini adalah seorang pemuda yang membantah, meremehkan Kata-katanya yang amat kasar kepada ibu ayahnya Uf, Uffin Kata para ulama tafsir Uffin di sini dibaca dengan berbagai bagai wajah Ada yang baca sebagai uffan Ada baca uffa ada baca uffi baris bawah mengikut kiraat kira yang beza seperti ini yang terkenal oleh para ulama' contohnya ada baca dengan uffun tajdil ilfa marfu'ah munawwana ini merupakan kiraat ibn Ya'mur Hamid Juhuduri pula membaca uffan bitashdil ilfa binasab bin tanwin dan Amr bin Ninar pula membaca dengan uffu tajdil ilfa birafa min gait tanwin wa kiraat Abu Mutawakil wa ikrimah wa Abu Raja uf mati saja iskan sukun abul alya dan juga abu imran baca dengan ufi tashdid al fa wa ya sakinah maala antara rafatid ini kasihkan ini adalah qiraat-qiraat yang sampai kepada kita yang baca ufi ini merupakan qiraat lah tapi ada qiraat-qiraat lain yang dijelaskan oleh para ulama contohnya lima qurtubi tadi telah kita huraikan setengah pendapat mengatakan Peristiwa ini turun untuk Abdul Rahman bin Abi Bakar sebelum Islamnya ayahnya ibunya mengajak kepada Islam tapi dia menolak ini merupakan pandangan ramai para ulama tafsir tak dinafikan walaupun begitu pun Aisyah radhiyallahu anha jelas kana tunkir an takuna al-aya nazalat fi Abdul Rahman menolak sekeras-kerasnya perkara tersebut atahlif At ala dhalika wa taqulu law syi'tu la samaitu alladhi nazalat fihi Berkata Aisyah R.A Dia sanggup bersumpah Bahkan dimengatakan dengan sumpah Memang ayat ini bukan turun terhadap Abdul Rahman Abdul Rahman terkeluar daripada maksud ayat ini Dia tidak ada kena mengena Itu hanya berlaku kerana Satu peristiwa ketika Marwan Al-Hakam datang untuk Membuat propaganda mengatakan bahawa Muawiyah telah Membuat keputusan untuk melantik Anaknya Yazid menjadi khalifah Jadi di sini tentang oleh Abdul Rahman Habib-Habisan Lalu dihambat oleh Marwan bin Al-Hakam Akan Abdul Rahman bin Abu Bakar ni Maka Abdul Rahman telah pun Melagikan diri pergi ke Umar Aisyah radiyallahu anha Abdul Rahman mengatakan Tidak sama Tradisi yang kau buat ni Lain daripada tradisi bapa aku Abu Bakar Dia bukan melantik keluarga kami Untuk menggantikannya Dia melantik Umar Bagaimana kau nak samakan Tindakan Ma'uya melantik Anaknya putranya Yazid Macam tindakan Abu Bakar Milik Umar Tidak sama sekali Sebaliknya aku beritahu kepadamu bahawa tindakan Muawiyah itu sama macam tradisi raja Rom dan raja Parsi. Maka Marwan ini telah berkata kepadanya dengan marah, engkaulah sebenarnya sebab turun ayat yang Allah SWT telah gambarkan itu ufilakum ma ta'ida lani an min qabli. Kamulah yang menyebabkan turunnya ayat ayat itu menegur kamu, menghina kamu, mencela kamu. Justru tak hairanlah kalau kamu nentang aku lagi sekali pada hari ini. Karena sikap ingkar itu, sikap tak kabul, sikap ego memang dah hadir dalam diri kamu. Sampai Allah Tuhan dengan ayat mengecam kamu kan. Jadi maruan ini bijak tuan-tuan. Dia manipulit ayat itu sehingga seolah-olah kena pada Abdul Rahman pula. Ha, itulah tak menghairan kalau kamu nentang aku. Karena engkau pun pernah pernah menentang ibu apa kamu sini sampai Allah Tuhan dengan ayat. Ah ha, Maksudnya begitulah tindakan maruan dan ia ditentang habis-habisan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan ayat ini tak pernah kena mengenai dengan Abdul Rahman adikku tak pernah kena mengenai dengan Abdullah sebaliknya kalaulah ada ayat yang turun untuk menyentuh seseorang di kalangan kami keluarga Abu Bakar tentulah ia akan menyentuh aku terlebih dahulu dalam peristiwa hadis at-iftiq peristiwa fitnah di antara aku dengan salah seorang sahabat Nabi SAW sampai dibebaskan oleh ayat di dalam surah an-nur jadi tuan-tuan faham ya ini perkara berkaitan dengan ayat ini diturun sebenarnya umum. Kepada mana-mana manusia yang ingkar terhadap perintah ibu ayahnya dalam perkara ketaatan maka dia termasuk di sini. Ayah ibu mengajak kepada perkara-perkara iman, dia benolah. Seperti yang pernah kita lihat sebelum ni, mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada semua. Anak-anak yang ingkar, yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan syirik kepada Allah SWT yang keluar daripada Islam, ayah ibunya menghantar mendoakan daripada jauh, memberi segala kemudahan untuk dia belajar, tiba-tiba dia murtad dah murtad-murtad lah tuan-tuan hukumannya adalah yang telah tetapkan dalam Islam bagi burukkan ayah ibunya sendiri pun ramai la ilaha illallah muhammadullah s.a.w menafikan dia mempunyai hubungan darah-daring ayah ibunya apa dia jenis manusia ni tuan-tuan manusia yang paling tak mengenang budi ayah ibunya dia menafikan dia berkata telah lalu ramai manusia mati tapi tak ada seorang pun yang kembali ke dunia menceritakan perkara-perkara raib -perkara yang berlaku terhadapnya dalam kubur maka perlu apa, -apa kubur iman persuruhan ayah dan ibu ni. Bahkan kata-katanya lebih kasar pada itu. Ataida ini anu kharaja wa kadhalatil qurun min qabli. Cis, orang tua. Jangan menyiboklah. Ah, ha, seolah-olah begitulah tuan-tuan kalau kita faham dari sudut ayat yang digunakan oleh Allah di sini. Wa huma yastaghifanillah. Kedua ibu bapanya mohon pertolongan kepada Allah. Yalah ibu ayah, kalau kalian menghadapi masalah seperti ini, anak-anak derhaka, anak-anak keluar dari Islam, mohon kepada Allah keselamatan dan segala usaha kamu lakukan, maka mohonlah kepada Allah di kejauhan malam. Bangunlah malam mula kepada Allah semata-mata. Karena rahmat Allah ini masih terbuka. Mudah-mudahan masih lagi ada peluang untuknya bertawab bertaubat. Dia berkata kepada anaknya: Wa yala min. Inna wadallahi haqq. Fayqoolu ma hada illa asatirul awalina. Lengkap baik nak. Kamu rasa kepada Allah nanti kamu kena seksa Jawapannya. Nah ini cerita ya bali. Ini balik-balik cerita yang bawa. Ani ha, cerita dongeng lah ya. jangan percayalah Lalu Allah tutup. Tiraini tentang ulah ikalahzi nahqa alaihiunqaulu fi ummin karikhlat min qablihi min aljinni walins. Innam kanau khasirin. Mereka itulah orang yang telah pasti azab ke atas mereka. Maksudnya mereka itulah orang yang golongan yang sama seperti orang kafir yang merugikan dirinya keluarganya pada hari kiamat. Entahlah hati dan ikhlasnya sekalian. Kata Al Hasan dan kata Ada. Maksud ayat ini adalah orang kafir. Orang yang keji dan orang yang derhaka kepada ibu bapanya Dan dia mendustakan hari kebangkitan semula Jadi, ayat ni tuan-tuan Membagi kepada kita Berita gembira Bahawa yang dimasukkan di sini adalah orang yang kafir Yang akan menyebabkan Allah umbankan mereka ke dalam mereka Allah menjelaskan kesudahan anak, anak ini Dan orang bersikap dengan Sama dengan sikapnya itu Bahawa mereka yang jauh daripada kebenaran ni mereka itulah yang telah ditetapkan seksi Allah ke atas mereka Mereka inilah orang yang rugi Yang Menghadapi kerugian yang Tidak ada tuluk bandingnya Ayat ini menggambarkan betapa keras Sikap dan derhakanya si anak Sampai dia berbantah-bantah Dengan ibu bapanya Dia tak bercakap pada salah seorang Tapi dia punya Dialog itu kepada kedudunya sekaligus Dengan perkataan yang begitu kasar Dan juga perkataan begitu kesat Dia ia sudah bersarab kalau kita lihat Kataan off Offin ke offan ke off ke Bukan sama dengan Ops kita tuan-tuan lain Off ini satu kata bagi melukiskan Kemarahan Kejemuan, kebencian Dia ni diambil daripada suara nafas Orang yang sedang marah Orang yang sangat kecewa Orang yang sangat kesal Penambahan tanwin di hujung ni tuan-tuan Bagi mengucapkan Mengisyaratkan Bahasa yang amat benci Nanti kita akan lihat lagi lebih lanjut berkaitan dengan pemasaran hubungan ayah ibu ni. Allah s.w.t turun menguraikan al isra. Buka buka Allah ta'ala. Ilahillah. Nanti kita lihat kata ini tuan. Fakatan wailak diambil perkataan wail yang diletakkan bagi menunjukkan satu rasa, mana hukuman satu padah yang nak disebut laka tuan. Fakatan laka. Wailak, Perkataan laka pun dipermudahkan, disingkatkan di sini Digabungkan dengan perkataan wail, dengan jadi perkataan wai laka Asalnya wailun laka, tapi wailaka Jadi perkataan ini biasanya terjemahkan dengan maksud celaka lengkap Ini kebanyakan para ulamak menerjemahkan seperti itu Tapi adalah sedikit kontradiksyen Di hukum akalnya tentulah seorang ayah, seorang ibu Walaupun marah sekali macam mana pada anaknya macam mana teruk sekalipun rasa kebencian tersebut naluri rasa sayang tidak akan membenarkan mereka untuk mengatakan perkataan seperti ini tuan, -tuan. kecuali lah kalau penyesalan itu sampai ke klimaksnya jadi penggunaan di sini mungkinlah tidak menggambarkan doa kecelakaan ke atas anak tetapi dia hanya mupukkan rasa kesal dalam diri lantaran tidak ada respon yang positif daripada anak itu sendiri mungkin ada dua maksud mungkin pertama maksud kerana penyesalan yang sampai ke klimaksnya Kemarahan yang mengucap menyebabkan dia sanggup mendoakan kecelakaan Ataupun yang kedua Kalau masih ada lagi naris situ, Jarang-jarang ibu yang nak mendoakan keburukan kecelakaan ke atas anaknya Jadi mungkin ia juga bermaksud mood kemarahan yang amat sangat Sehingga dia mengatakan Ibu tak senang macam ni nak Kalau kamu kekal seperti ini Ibu bimbang kamu akan menghadapi kesusahan dalam hidup Kecelakaan dalam hidup ha, Seolah-olah Dalam keadaan yang lebih ringan seperti itu al qaul ini tuan-tuan dalam perkataan yang digunakan sini al qaul merujuk pada perkataan pada firman Allah Subhanahu wa dalam difahami oleh kebanyakan para ulama di sini merujuk kepada sesuatu yang telah menjadi pasti yang telah tercatat dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa jadi ketapan Allah yang pernah kita bincangkan dahulu surah sad sebagai contohnya qala al haqq wal haqq aqul la am la an jahanna wa man tabi'aka minhum ajma'in Dulu kita dah bincang perkataan hak dan juga akul di situ Maknanya satu perkara yang telah ditetapkan Allah SWT Jadi jelaslah kepada kita bahawa ayat ini turun untuk mengesahkan Anak-anak yang derhaka kepada Allah SWT dan derhaka kepada ibu bapanya InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang Kita akan lanjutkan ayat yang berikutnya Iaitu Allah SWT kullin darajatum mimma amilu Waliyuafiyahum a'amalahum ahum la yudhulamun Masing-masing darjat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan Agar Allah memenuhi bagi mereka Amal-amal mereka yang telah mereka kerjakan Tanpa mereka dirugikan Insya Allah kita akan bincangkan Ayat ke-12-20 hingga berikutnya Dalam pertemuan akan datang Allah wa'alam Wa sallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh